Pe 23 martie, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Cuvios Mucenic Nikon și pe cei 199 de ucenici ai săi. Această zi ne aduce înainte pilda unor suflete care au pus dragostea pentru Hristos mai presus de propria lor suflare. Amintirea lor în sinaxar nu este o simplă înșiruire de fapte trecute, ci o chemare vie la trezvie și la dobândirea unui cuget smerit, Gata să jertfească cele trecătoare pentru a moșteni împărăția cea neînserată, primind cu nuna mucenicei cu multă bucurie duhovnicească. Sfinții zilei 23 martie, Sfântul cuvios mucenic Nikon, pilda mărturisirii curajoase. Sfântul Nikon, a cărui pomenire o săvârșim, a viețuit în zilelei gemonului Quintilian, avându-și o bârșie în ținutul napolitanilor. Deși tatăl său era întunecat de slujirea la idoli, mama sa nu treau credință fierbinte Mântuitorul. Tânărul se distingea printr-o frumusețe aleasă și o vitejie neobișnuită pe câmpul de luptă, lucruri care, fără un har dumnezeesc protector, riscau să-l piardă în deșertăciunile lumii. În timpul unei confruntări militare crâncene, văzând primejdia morții, a rememorat sfaturile tainice ale maicii sale. Cu inima frântă, a strigat, Doamne, Isuse, Hristoase, ajută-mi! Însemnându-se cu semnul dătător de viață al Sfintei Cruci, a intrat în focul luptei și a ieșit nevătămat, cunoscând astfel puterea ocrotitoare a lui Dumnezeu. Întorcându-se izbăvit acasă, i-a destăinuit mamei sale fapta minunată și chemarea pe care o simțea. Mânat de o sete nestinsă după o viață curată, a plecat pe mare către părțile Constantinopolului. Ajungând în insula Chios, s-a retras în munte timp de șapte zile. Acolo s-a dăruit postului aspru, privegherilor și unei stări de rugăciune neîncetată. Un înger al domnului s-a pogorât și i-a poruncit să coboare la țărm, luând cu sine toiagul cel ceresc. Aflând o corabie, a ajuns după două zile la muntele Ganos. Aici, Pronia i-a scos în cale un episcop smerit, îmbrăcat în haine simple de monah, care trăia ascuns într-o peșteră. Primirea tainei botezului și rodirea harului. Acest ierarhaș l-a primit cu dragoste, învățându-le dogmele dreptei credințe. L-a spălat în baia nașterii din nou. Botezându-le în numele Sfintei Treimii și l-a minecat cu Sfintele Taine. Văzând sporirea lui duhovnicească, după trei ani de ucenicie sub povățuire, l-a sfințit preot și apoi l-a ridicat la treapta arhieriei. Sfântul Nikon a preluat astfel grija duhovnicească a 190 de monahi care s-au adunat în jurul său, atrași de bâlândețea sa. Această adunare monahală arată cum un singur suflet sfințit devine un liman liniștit pentru mulți alții. Parcurgând filele din calendar ortodox 23 martie, vedem că nevoitorul a călătorit cu opștea s-a spre Mitilene, iar apoi a poposit în Italia pentru a-și îngropa mama adormită în rudomnul, așa cum găsim scris în viețile sfinților pe luna martie. După acest act de pietate filială, s-a stabilit în muntele Tavromeniei din Sicilia, unde obștea s-a mărit cu încă nou frați. Vestea despre taina mântuirii pe care o lucrau acești bărbați a ajuns la urechile gemonului păgân. Acesta a poruncit prinderea lor neîntârziată. Cei 199 de frați au fost întinși pe pământ, străpunși cu sulițe și apoi li s-au tăiat capetele. Gertfa finală a sfântului Nikon. Păstorul cel bun, sfântul Nikon, a fost lăsat la urmă pentru a îndura suferințe greu de purtat. Trupul său a fost întins fără milă de cele patru mădulare, ars cu făcli aprinse, îngreuiat cu pietre legate de picioare și împins în prăpastie. Deși a fost zdrobit cu bolovan și i s-a tăiat limba, el nu a încetat să-l mărturisească pe Hristos cu mișcările inimii sale. În cele din urmă, a primit moarte martirică prin tăierea capului. Acest context duhovnicesc ne învață că nicio o primejdie lumească nu poate despărți omul de dragostea dumnezeiască, gertfasa fiind o ofrandă bineplăcută cerului. Alți sfinți pomeniți astăzi, Sfântul Dometie, Sfântul Ghirge cel Nou, Sfântul Mucenic Luca și Sfântul Nikon de la peșterile Chivului. Sfântul Mucenic Dometie Astăzi ne amintim și de pătimirea Sfântului Dometie, care și-a încheiat lupta cea bună fiind ucis cu sabia pentru dreapta credință. Detaliile trecerii sale pământești subliniază asprimea prigoanelor timpurii. El ne dovedește că mărturisirea numelui lui Hristos, chiar și preț de o clipă supremă de durere, deschide fără zăbavă porțile împărăției, izbăvind sufletul din moartea veșnică. Sfântul Cuvios Gârge cel Nou din D.I.P.U. Cuviosul gârghe a ales calea renunțării de pline, lăsându-și soția, copiii și confortul rudeniilor pentru a purta jugul cel ușor al lui Hristos. Privegea prin cetăți și sate, retrăgându-se până departe în pustiu, îndurând lipsuri de tot felul și o amară nevoință trupească. Această asceză nu reprezenta o dezertare din lume, ci o tăiere adâncă a voii proprii. Primind de sus vestea plecării sale, a mers la Constantinopol, la biserica Sfântului Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu din locul numit Diipiu, unde s-a odihnit în pace după șapte zile. Taina lanțurilor și minunile Sfântului Ghirghe. La pregătirea trupului său, cei prezenți au descoperit cu cutremur un lanț greu de fier care îi înfășura trupul tăinuit, săpând urme adânci în carnea sa. Văzând o asemenea răstignire nevăzută a trupului, au strigat cu toții, Doamne miluiește! L-au așezat cu cinste într-un mormânt de marmură în tinda bisericii. Aflăm din calendar ortodox 23 martie că Harul se ascunde adesea sub haina unei asceze neînțelese de ochii pământești. Din mormântul său nu contenesc ca se revărsa vindecări pentru cei bolnai, mărturie a sfințeniei sale. Sfântul nou cuvios mucenic Luca Ziua de astăzi iluminează și prin pomenirea Sfântului Luca, noul mucenic, care a primit cu luna pătimirii în anul 1802 în Mitilene. Acesta a răbdat chinuri cumplite și în cele din urmă a suferit martiriul prin spânzurătoare. Sângele său, vărsat într-o epocă mult mai apropiată de timpurile noastre, stă mărturie că biserica naște sfinți neîncetat, gata să-și dea viața pentru dragostea mirelui ceresc. Sfântul Nicon din Lavra Peșterilor de la Kiev. Un alt mare lucrător al rugăciunii este Sfântul Nicon de la Peșterile Chivului, primul ucenic și împreună nevoitor al Sfântului Antonie. El a fost preotul mănăstirii și cel care a săvârșit tanderea în a multor părinți, printre care Sfântul Teodosie. Sfinții zilei 23 martie ne arată diversitatea chemărilor. Deși Nikon l-a mâniat pe marele prinț Ziaslav tunzând pe apropiația acestuia, el a apărat cu fermitate vocația monahală în fața puterii politice, alegând mai târziu să se retragă ca isihast în peninsulat Mutaracan. Slujirea smerită a Sfântului Nikon de la Kiev. Când s-a întors în mănăstirea peșterilor, Deși avea cinstea unui întemeietor, Sfântul Nicon a intrat într-o ascultare de desăvârșită față de ucenicul său, Sfântul Teodosie, care ajunsese egumen. Era nelipsit de la ascultările mănăstirii. Când lega cărți duhovnicești, Teodosie îi desfășura sfoara, într-o împreună lucrare plină de bâlândețe. Mai târziu, fiind ales la rândul său egumen, a luptat mult pentru înfrumusețarea chinoviei. A plecat la Hristos la o vârstă înaintată, Lăsând urmașilor un model de smerenie tămăduitoare Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră Viața acestor mărturisitori ne îndeamnă să nu ne rușinăm de credința noastră Ci să cerem grabnic ajutorul lui Hristos în vreme de ispită Trebuie să practicăm postirea minții de gânduri viclene Și să aducem pace în mijlocul familiilor noastre prin bâlândețe Purtând necazurile zilnice cu recunoștință, fără a cârti, Devenim la rândul nostru mici luminători acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Rămânând neclintiți pe calea mântuirii și aprofundând acest calendar ortodox 23 martie, găsim puterea de a duce lupta cea bună, care moment din viața acestor sfinți v-a inspirat cel mai mult. Vă așteptăm cu bucurie să ne împărtășiți gândurile în secțiunea de comentarii pe gânduri din Ierusalim.